Hila mandaliza kustafu, pesa pension itakunyonga. Makala hii ni moja makala inayopatikana katika kitabu cha ukumbu za fikra cha mwalim Dennis Mpagaze. Mimi naitua Ananias Edgar. Ukitaka kujua hasira ya mfanya kazi gusa pension yake. ウォテ、トリシューディア、キクコトー、キリウウォンシャー、ハシラ k ワトミシ、ハタワリウォーガー、カマコ a コ a リフングワミドモ u ウ、ランインフ k モウエニティカディ、ナワセオナゾウ、カワキトキモジャ、キクコトー、キカトウングアニシャ、トカワナサウティコブワン、パケカスケケコアミリジェシム i ウ、アミリジェシムコウ、アカセマネノモジャトウ、キクコト a キカフィエキレワコウエ、ウタラティブワザマニウカロディシュ t u ナ i ス h ワトミシェゼカポナ、 Sasa tuende kwenye hoja ya msingi Pension ime wajerui wengi Pension imenyonga wengi na wakanyongeka haswa na badu inendelea kunyonga Barua ya kustafu imikuwa kama hati ya kifo Kila mtu anayogopa Wengine sasa wanadanganya umri kazini ili kuchilewesha kifo Ofisi nyingi zina watu amichoka kwe limpaka miguni mizito Wanaiburuza tu machwa yao ni sauti ya zito kivizuri Ufanisumikwisha wanasinzia kwanze ofisini mpaka mikutanoni, lakini wamiendelea kukalia, wanagopa kustafu. Niheri mateso kazini kuliku mateso kustafu? Ndiyo maana wanaustafu kwa yari ni wachache sana. Labda ni kuambiye pension ina mashariti yake. Ukia kiuka tu inakulakichua. Pension ni malipo ya kukusaidia kumalize safari yako wapaduniani salama. なーいろんディローシャルティク e kwa d e r ネ v オ、t アジリアクュー i ーフューソー、ナウエウコアカンダクタ n ペ i sio ネシオ、コアジリアクューナーティクシー、ナウエウ e アディレバーテクシームジニー、ウウタチェケシャ。ペンシャン、ネシオ、コアジ n アクューナーンクエチオアダラダラ、ナウエウコアンピガデビ、コンダ i ナデレバー、ウタクワキト a クュー。n ンシャン、ネシオ、ヤクューナーマシニアクューサーガー、カモアフュファニアワリムクルフジニ i Siku hizi Azam anauza mpaka ungasafit na kwa beya kutupua. Pension ni pesa yako ya kula mdogo mdogo mpaka unaga dunia bila tabu. Lakini pia pension ni isiopasport ya wewe kuenda kutembelea nchini Sodoma na Gomora. Huko Sodoma na Gomora kuna burudani ambazo hazeendani na umri wako mzee. Huko kuna kuhonga, kuna kulewa, kuna kudansi, Walioko huko damu inachemka usitie mgu huko mze wangu. Mzee kautemoto buwana uchemsha damu. Usitishike na habari za kuitwa baby na wakati umru umisonga sana. Kule Sodoma, wenye pesa na vitambi wanaambiwa baby I like that. Hata kama ni vikungwe na wasonazo wanaito wahinga hata kama ni vijana. Angalia sana pensheni yako mze wangu, iskupeleke huko ukajakufa kwa ibu na wakati ujana waku wote jamili kwe shimu. Pensheni siopesa kugawana na ukomzi maka mwana vofanya waze wengi. Kuna watoto na zengea pensheni za waze wawo ili wale kona, ukifanya hayo kuchukui roundi mze wangu. Wale wali ukusaidia kuila zikisha watakuita lofa. Hata watoto wako watakuambia mze msumbufu sana huyu. utapiga simu haitapokelewa. Lakini pia pesa ya pension ni seo jibu la matatizo ya uko mzima, pesa ya pension ni nyingi katika mandishi. Ukiweka kunyewalisia, utakuta hata weumunye wa ikutoshi. Hivyo kabla ujaipata epoka kuwaminisha uko wako kwa mba, wata wago masikini kwa pension yako. Zisipotosha, wata kugawana. Wele wa mdogo kusupenshe ni kumifanya jamii yetu kuogopa sana kustafu, na wengelo stafu wamimaliza maisha yao hapa duniani kuwaibu. Labda ni kuambie, kustafu sio kifo mpaka udanganye umri wako kazini. Kustafu ni wakati mzuri wakufanya chochote ulichokuwa unapenda kufanya. Alisema Diane inahen. Kustafu ni kwa na uuru wa kujifanya mambo yako. Ni wakati sasa, wakufuraiya matunda ya utumishi wako, uliotua kwa jamii kipindi cha utumishi wako. Sasa kabla penshineja kunyonga, jaribu kuzingatia mambu manne. Jambo la kwanza, Kustafu hakuji kama muizi hivyo kutujia andani uzembe. Unatakiwa kufahamu kwamba swala la Kustafu, sio swala la ghafla. Ni swala, unalolijua siku hile unasaini mkataba wa kazi, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ウォンディシバィアシェヴィー、ケリウエクセマ。ウォンファンカビサー、クスタフィー、クナコジャー、シオ k ャンボラガフラ、ヒ a ィオ、ウォンタキオコタイアリ。ウォトジ a ンダ、ナワカトリジュアンユゼン、ベナムシャラワケネキフォチャフェディア。ウォシポジ i ンダ、クスタフォカ a インアマノ a ギアンダ、クスタフォマイシャ。Retire from work, バティノティフォンライフォアリセマ m k a s ソン。 Pigula kwanza ala kutujianda kustafu ni siku hili unapuanza likiza kustafu, mshara unasimamishwa rasmi na kusubiria penshen. Nikipindi ambacho wa stafu wengi wanangukia katika mikono hatari ya mtoza riba, mtoza riba moja alimkopesha mstafu shilingi milioni moja kumarejesho wa shilingi milioni tatu kwa muwezi. Huwezi amini, mpaka siku mstafu wanapata pensheni yake… Tayari mtozari ba alikuwa kime dae milioni rubana tisa wakati pensioni rikoni milioni tishiambili walikuenda kue malizia mahakmani yanini kukuimbiza na mahakmani na uze wakuote wohule kuna mawakili na wataila pensioni yako gianda sasa ili kuwe poka hilo bala ugi gianda mapema utapata chakushevu lakini pia hi itakuponguzi mzigo amadeni ya sio yalazima. Hata hivyo hiliweza kusevu vika sevika kambali na akibayako Kwa asili ya binada mtamaa ni sehem ya maisha yake Hila tunazidiana kiwango cha tamaa Unapota mani kuwa na kitu fulani mara nyingi unajiangalia mifukoni Hivyo tamaa iki kuzidia unaweza kujikuta unashambulia akibayako kabla kufikia lengoli ujiwekea Tafuta na mnazuri ambayo takua raisi zaidi kwako kweka pesa hiyo lakini Iwe vigumu sana kwako kuhichukua Ya mammoja disema Ili pesa yako iwe salama Tupa eti mkadi yako ili unapotaka pesa Basu kapange foleni Kitendo cha kupange foleni Kita kutia uvivu na pesa yako itakuwa salama Changamoto liopo sasa ni sim banking Yani watu mabanki na wajanja Wameraisisha sana mazingira kutuwa pesa Hapo siju inani atapona Umiona mgu wa kuku kabisa uwache Inahitaji moyo Lakini kula tuhiyo migu kumbuka finaliuzeni, jambola piri, jenga ni dam katika kilashi ringo noypata kwa sababu mipyata kwa jasho hakuna vyabu rechiniyajuwa, pesa ni kaza mikono ya koiyeshim, pesa ni maisha ya peni, pesa ni mali irinde, pesa ni uweke ushmini, tengenezwa budgeti yako na utafakari kuweka vipombele kulingana na kipato. Ustake kunywa supu ya mbuzi kila siku na wakati kipato chako ni chakunywa supu mwisho wa mwezi tu. Ukienda kenyume na hapo utajikuta kunywa mzigo madeni, hakikisha hautumi feather bila kuwana sababu za msingi na kujiridhisha. Jenga utamadune kujihoji mwenyewe tena sana kabla ujafanya matumizi ya pesa yako. Anzisha bunge ndani ya kito chako ili kusaidie katika kujadili mapato na matumizi, usiishi kwa kufuata mkumbo. Kumbuka wahenga walisema, iga ufe, jifunze kuishi chine kipato chako. Acha atabia kuigaiga. Fulani, amenunuwa simu mpia, na wewe, unataka ununuwa ilimradi tuu na wewe onekane upo kunye chati, kumbe unajimaliza mwenyewe. Je, kama simu umepewa zawadije, utajua je. Haijalishi, unakipato kikubwa kiasgani, jenga atabia kuishi chine kipato chako. Jambo la tatu, epuka kutegemea chanzo kimoja cha mapato, wengi tunategimia mshahara tu, ndiyo maana mshahara ukichelewa tunafetheheka mpaka kutamani kujinyonga. Jamamoja, alivosikia fununu mshahara umetoka, akachukua boda boda, mbio kwelekea kwenye ATM, kumbe mshahara bado, alivosema pesa bado, acha boda boda mtukane, ilikuwa ni yaibu na fedhea. Kuchagemia chanzuki moja chama pato kita kufanya umnyonge hapa duniani. Utatukano ampa kana umbwa wako, fungua hataki bandacaji wisi pa lenyumbani kuako, kidogo kidogo hujaza kibaba. Kijifunza kwa uliofani kwa iliudhuiwa uliofanya je iliuige. Jisome sana vitabu vina vozungumzia, namna kuna vianzo vingi vima pato. Tumi asikuzama pumziko kujifunza haya, na kuiyafanya kabisa ili penche nise kuniyonge. Jambo lanenalo micheo, epoka akuiishi bila budgeti, hili ni kosa kubwa sana. Mtu hajiweka ramia kia ya michea, yeye boraliende, kwaomba ukipata tu mia, uki kosa shukuru. Hopeless kabisa. Kuishi bila kuwana bajeti ya matumizi yako ya kila siku, wiki, muwezi na muakani, sawa na kusafiri bila na uli, wikiwa na bajeti itakusaidia kujua matumizi yako ya kila siku na kuweza kujepusha na madenis ya kuwana lazima. Hivyo bas, anza leo kuwana bajeti yako ya matumizi andani, wahengo lisema mjini mipango. Hekima hii, inapatikana katika kitabu cha ukumboza fikra cha mwali mdenisi mpagaze. Sasa hivi, na vingine vimichapisho tayari, vinapatikana sitemaxi bookshop ya iringa kwa shilingi bukuteni tukukilaki moja. Kama okombali, piga 07 3690 907. Vitabu venyo hivi hapa, namba moja, ukumboza fikra. Mbili wa somihuru gelezaani, tatu, maisha ni kutafuta. Mbili wa somihuru gelezaani, tatu, maisha ni kutafuta. Nye ukumbuzafikra zamuafikia. Tano vyongozo afikia wanaoishi bada kufa. Ugeta kasa optikopi basi lipa bokutanu tu kwa kilikitabuki moja kwa namba. Sifuri sababu tano tatu sita sita tano nene nene nene urushiwewe kuwasa pumimi na itua ananiaseliga. Chuo cha Afya na Science shirikishicha padrepio kilitio pumani spire tumeke darasaalam kina tanga zana fasi zama somo kwa Mulampia wa September fumbili shirinamuajil fumbili shirinambili wa kozis za Clinical Medicine Pharmacy na Ustaayu wa Jamii kozia Pharmacy kazi ya certificate na diploma unatakio kwa nufaulo kuanzia dini katika masomo yake data to cha dini kwa mochemia na biologia kozia Clinical Medicine katika kanzia certificate na diploma ni ufaulo kuanzia alama dini katika masomo yake data to cha dini kwa mofizikiya chemia na biologia kozia Ustaayu wa Jamii kanzia certificate na diploma ploma, unatakia kwa unaufaulu kwa nzi alamadi kwa masomo yoyote manine, ispokuwa somo ladini. Na fasi kwa unautaka kwa upgrade level 5 na 6 pia zipo. Wanafunzi watatu utaka ufanya vizuri katika masomo watapio tablets mpia kabisa. Wanafunzi watu wa level 6 na upgrading level 6 watapio tablets mpia kwa jile ya kujisomea. Chutia padre pio kina walimbora, vifavya kisasa, maabara ya kisasa, maktaba ya kisasa na huduma za hostel. Hade za padre pio ninafu sana na zinaripo kwa awamu. Tuma maombi yako kupitie www.picohas.ac.ez au fika chuoni マッカーブの hospital やルファーテメケ、オメレゾザイドピギエ、シフォルサバタノサバ、サビニナネテラティナタノアルベナサバアウ、シフォルサバモジャサバ、シティナナナネシュウィナタノ、セマニナサタ。